21. Végtelennek tűnő csókolt, de az utolsó. Kán még ajkain érezte az elmulás édes harmad csepjeit, s amikor elvált Dana forló ajkairól, remény vesztettem pillantatva kezére. Tőre mélyen a halott asszony torkába hatolt, miközben csókolt. Egy pillanatra, mintha állam lett volna az egész, Dana értetlenül ingatta beszakadt koponyáját, de aztán, amint a nyelőcsövében tekergőző dökférgek felsikultattak a fájdalomtól, megértette ő is, hogy mi történt. Sajnálom, suttogtakán, te tanítottál, mondtad, semmi sem tarthat örökké. Dana nem látott semmit.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 Az összezúzott koponya megingott, aztán amikor a nomád tőre átvágta az utolsó rothadó bőrdarabot is, hátra a mélybe. A porladó testből azonnal csillogó, nyálkás halál férgette tekergőztek elő, hogy a nomádra csusszanva megfolytsák a merénylőt. Menekül! Mire felicse kiáltása eljutott hozzá, Kán már ott hevett mellette a kőpadlon, a törmelék kavargó halmaival.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 Az imént még engedelmes szolgái voltak, most pedig már csak akarat nélküli erőtlen porhüvelyek, kik visszavágynak sárjeges sírkötreikbe. Én máron nem volt hatalma felettük. Az árnyékember eszelős düvel szágoldott az elsüllyedt város sikátorai között.